Əliyyət rəbbəl-ələmin. Qarət və səlamu alə əşrəf və sələm, Seyyidinə Muhammedin. Ve alə və, və səhbəhə ecməhə. Yani ki, şəndəşkə türlük ki, əşrəfları İslâmın dayakları üzərində terbiə etmək. La iləhe illəlləh. Muhammed Rasulullah şəhəzət üzərində. Sonra namaz. ikinci dayak gelir. Namaz üzərində terbiə etmək də həmişə qaldıq zikirlər məsələsində Amminə əlbibə aləbə an yuluhu aləna ya bə'də tərbiyə alə salavat məqulu və nasə tərbiyə alə əsən məşrua uşaqları hər namazlar üzərində tərbiyə etdikdən sonra maraqlanması daha mühim məsələlərdən Biri də uşaqları zikirlər üzərində, şəriyyətdə gələn, duyurulan zikirlər ilə tərbih etmək və bu da ataların üzərində macibdir. Həmçə zikirlərə aiddir. Namazların, fərq namazlarının arzında bilbaşılana zikirlər və yaxud da adi hallarda olan zikirlər də Allah və Allah-u Teala özünü zikrini suqaltmağa əmr etmişdir. Hədəkə Allah fələ buyurur, Ahtar sürəsindir üçüncə ayələrdə. Yəyyühellerinə əmən özkurullaha rikran kəfîrə və sebbihuhu bukratan və asîlə Ey iman getirenlər, siz Allah'ı çok zikredin və her akşam onu tesbih edin, tarifler edərək şənine, teclis edərək şənine tarifler söyleyin. İbn-i Abbas radiyallahu anhüme deyiz ki, لَمْ يُعَذَرْ أَحَدٌ ف۪ي تَرْكِذِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَىٰ اَقْلِهِ Yani Allah'ın zikrini terk eden, yani üzürlü sayılmaz, ağlı itenden başqa. Yani ağlı yerinde olan insan, Allah'ın zikrini terk ettiğine göre, e, zikri terk ettiğine göre üzürlü sayılmaz. Burda yoxdular. Maşını burda qoydu. Wamtadah Allahu subhanahu wa ibadohu al-muntasifin bi hadhihi al-sada al-jaliila wa hiya Allah ta'ala Özünü zikr etməklə vəslənən bəndələrini tərifləmişdir o şərəfli vaxtlarda, şərəfli anlarda müxtəlif ki, zikirlərlə. Və azqarul zəlikəki ləutu kitəbini və zikirlərinin də ənəhdəli Allahın kitabını tilavət etmək, oxumaqdır. Necə ki, Allah talib buyurur, Fadır surəsi 29-cu ayədə, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَارُوا الصَّلٰهِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلٰى نِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَمْ تَبُورُ Və kestler ki, Allah'ın kitabını okuyanlar, Allah'ın kitabını silâvet ederler, ve namazlarlar, ve Allah'a bildiğimiz rûz-i azam, ve aşkarda harçlayerler, və onlar kəhsad olmayan ticaret umurlar. Və necbak kurtarmayan ticaret-i umurlar. Başqa ilə Allah-u Teala buyurur. Əl-Əmrəz sülət 191. ayədə Əl-ləzînə yəzikrúnə Allah qiyəman və qüüüdan və alə cunubini və yətəfəzkarun fə həlq-i vəl-ərdə رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكْ تَقِنَا عَذَابَنَّ O kez der ki, derler zikrederler, ayaq üstə, yani oturarak, oturdukları zaman ve yan üstə oldukları zaman göylerin ve yerin yaradılış ələtində fikirləşərlər, tefəkkül edərlər. Ve dəyərlər ki, eyləfimizdən bunları boş yere yaratmamsa. سُبْحَانَكَ sen nöqsan sifətlərdən, münəzzəzdən və bizi cəhənnəm əzabından qoyun. Yəni, bu dələcəyə çətanlar kimlərdir? Əyətən, Allahı zikr edərək təfəkkür edənlər, yəni Allah-ı alənin yaratdıqları barəsində fikirləşənlər. Yəni, görünürlər-görün, bunlar yəni, fikir nəticəsində, təfəkkür nəticəsində nə yaşatdılar? Təfəkkürün nəticəsində artıq bildilər ki, Allah-ı alə yaratdıqlarını bu fikirdə yaratmayıb. Allah salih rastıqlarını boş yerə əbədi yarmayır və dedilər ki: "Rabbənə mə xaləqtə hədə bātilə". Ey Rəbbim, sən onları boş yerə elətmədin. Sübhānə. Əyə sən səndən və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Və bundan sonra özlərinin cəhənnəmdən qorunmasından Allah xəbər Allah xalından istədilər. Və görə təfəkkürün nəticəsində birinci bilirlər ki, Allah səhə göyləri və yedi arasındakı olanları boş yerə elətməyib və həmçinin də o nəticədə şahidlər ki, Yəni özləri de boş yere yaranmır. Yəni insan da boş yerə yaranmayıb və ona göre Allah Taala tərəfindən cəhənnəmdən qorunmaq istədilər. Və nəvhə bil awqatil fazilil istighfar və zikr. Demək ki, Allah Taala istighfar üçün və zikr etmək üçün təziliyyətli vaxtlara işaret etmişdir. Necə ki, Əl-Əmran surəsinin 17-ci ayəli qatarılır. Əs-sabilin və sadiqin Təbl edənlər, tədəqə verənlər və mütkif şəklində ibadət edənlər və xərcləyənlər və suhur vaxtları, yəni süb vaxtları, süb namazından əvvəlki vaxtlar istiğfar edənlər. Yəni bu da istifarın yerini bildirir. Daha yaxşı vaxtı hansıdır? Yəni süb namazından gecə ibadətləri qurtardıqdan sonra süb namazı girməzdən əvvəl. Başqa ilə Allah xalə buyurur, İnnəhumu kənu qablə ləlikə muhtinim. Zariyyə süləsi 16-18-ci ayələr. Onlar bunlardan da evl, bundan da evl yaxşı işlər görenlərdən iddirlər. Yəni cennət cennet əhlini Allah-u Teala onlara cennətə girməsinin təbəbini bildirir. Kənu qalilən minəl-leyli mə yəhcaun Və onlar dünyadayken gecenin az üstəsini yatardılar. Ve biləshəri vəm yəstəqdirun Və o səhər vaxtları, o süsur vaxtları istilfar edərdilər. Əibadat, yani gecə namazı, Kur'an oxunmaq və ondan da sona ehtiyac var. İnne ifamas bi kamili al-kaniha wa shurutha la yata'ta bil rahabatiha. Və al-hirsu ala ada'iha kamila geyra naqisa. namazları doğru şəkildə yerinə yetirmək, düzgün qılmaq, yəni ərsanlarını və şəriət şərtlərini riayət edərək bu heç vaxt yani yaranmaz, əmələ gəlməz əgər ona zəhbət olmasa və həmçinin ona şiddətli şəkildə hərisli tevki olmasa. Və al-hirsu məədəlis alə təhərl-əvqatil-fadilə və alə ən yəkunəl-müslümün kəsirəl-zikri və şüxli rəbbini. Və bununla yanaşır, yəni misalman namazlarının təzidəsi vaxtında olmağa həris olmalıdır. Yəni həris olmaq, yəni onu güclü şəkildə istəmə edilir. Və həmçində Allah-u Teala'nı çox zikr edənlərdən Və Rabbinə çox şükür edənlərin olmalıdır. Və kullu dəlikə ləyətə əl-vəcil etəm illə bil-iymənə bihə vəl-qanaəti, bi-əhəmmiyyəti və rəqbəti zəsiyyətiyin. Və bütün bunların da hasil olması üçün və hükənin şəkilində bunların yerini yetmesi üçün, Allah-u Teala'nı çox zikretmek üçün və şox şükür etmək üçün də ne lazımdır? İman lazımdır. <gülüyor> və hüvə mə yəməl əbəbi dəbin və hırsın alə gərsi fi nüfus və qlubil əvləti. Ve buna göre de ataların öktesine düşen odur ki, daima olarak uşaqların kalbinde, onların neslinde bu kimi əməllere hərisliyi yerleşdirmelidir. Ve min el-əbkəl məşru'a, el-əbkəl ləti sənəhəl nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Aqibəs varə vaad-ı məşru da, həmçin şeriyette gelen zikirlere aitir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu zikirlər, ters namazlarının arkasında gelen Ve hemşe başka zikirler de gerek valideyin, ata özgür adlarına üretmelidir. Ve başka zikirler de çoktur. Ebru ayettir. Yemek yiyenden sonra e, olan zikirler, e, yatarken ve yukudan oynarken olan zikirler, ve etan rukubu d-dabbe ve kuruş minel menzin, ve miniye minerken ve evden çıkarken okunan zikirler, ve etan kadal hâce ve ayağı yoluna giderken okunan zikirler, ve etan İmmə yəhrisu alayha al-muslim bi şeklin yawmi və siyati zikrəha fi mabahəth təz inşallah. Fə həmsində o gün ərzində olan zikirlərə görə hər söhbət bu aləmi geniş danışılacaq inşallah. Və uridu fi ma yelmə yismah bihi al-maqam, tə burda bəzi fikirlər inşallah qeyd olunacaq. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu gələn riwayatdə deyir ki, Peygamber sallallahu alayhi və sallam belə buyurdu: "Mən <تصفيق> ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانيه ابواب الجنه يتقول من أي أيها شاء اي ابي الانسان جوزل دستمازارتا sonra دستماز aldıktan sonra bu duani okuyar ki اشهد ان لا اله الا الله الشهاده انك الله تن باشا ایبات حق olan Vaxdəhu, o təqdir. Lə təlikə onun heç bir şəriki yoxdur. Və şəhadət verirəm ki, Ənə Muhammedən Abduhu və Rasuluhu, Peyğəmbər s.ə.v. Allahın qullu və Rasuludur. Allah məcələ al, məhsəvvəbin, Allah məhsəvvə edənlərdən və façlananlardan, təmzlənənlərdən il. Və yərsə, onun üçün cənnətin təqdir daxı daxılar, hansından kitlər daxılı var. Həmçinin Camrə ibn Cündur rəziyallahu anhu-dan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Əhabbu'l-kalam ila Allah 4. Subhanallah, vəlhamdülillah, vəlâ ilâhe illallah, vəllahu əkbər. Lâ yuzuruka bi ayyi hin vəlâka." Allah salaya kalamın ən sevlisi 4-dür. Subhanallah, vəlhamdülillah, vəlâ ilâhe illallah, vəllahu əkbər. Yəni bunların hər an birindən başqaca, yani bir dərs yoxdur. Mervan Qasadır dedi, "Səəltüm anən, ənəyə duətən kan yedəu biha en-nabiyü sallallahu əleyhi və səlləm əksar?" Fə Mervan Qasadır rəziyallahu anh, rəhmetullahtan, gələn vəhiddə deyir ki, "Ənə surallahu ondan soruşdum, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hansı duanı daha çox edərdi? Ən çox etdiyi duası hansı idi?" Dedi ki, "Tənə əksarə وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بدي دنيان دا يخصنر اخيرتين دا يخصنر جهنم أزابا من قرر. أبو هل رضي الله عنه وعليه سيبيه ربي الله عليه وسلم بيقول لك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم مئة مرة كان له عزل عشر رقاب. أيل بيكمسا لا إله إلا الله. Allahdın başqa ibadətə haqqı olan mağbudu yoxdur. Vaxdahu, o təktir. Lə şərikələhu, ona hiçbir e, şərikələhu. Ləhul mülk, yani mülk ona mahsusdur. Və ləhul hamd, o həmdə layiqdir. Və hələ qullu şəyin qadir, və o hər şəyə qadirdir. Bunu deyərsə gün ərzində yüz dəfə, yəni on kul azad etmiş davab verirlər. Və qudibətləhü müyətü hasənə, ona yüz davab yazılər. Və muhədənhü müyətü siyyə, وكان لو حرز من الشيطان يومه o günü şeytandan شيطانا من korunmuşlar axşama qədər və ləmiyəti ahadun afa mimma ca bi illa ahadun afa min azalikə və günü ondan daha əxzel emelli bir kəs gelmez ondan daha çok edenden başlar və men qala subhanallahi və bihamdihi fi yawmi mat marra hutta qatayehu və law günəzdində 100 dəfə deyirsə onun günahları fiklər hətta deniz köpüyü qədər olsa belə yəni günahları o qədər çox olsa belə fiklər Fəhriz al-Aghar al-Mutan annə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam qald innahu layuwanu ala qalbi və inni lestaghfirullah al-yawma atmarra və laqul billahi inni və atubu ilayhi al-yawma aslama sabi'ina marra Ən fi ki ə bir nə övürsə gəlirəm. Yəni nə isə gəlir üstünə gəlir. Deməz gündə 100 dəfə istiqfar edirəm. Başqa bir vaxta gəlir ki, mən gündə 200-dən artıq istiqfarını Allah Taala-dan bağışlanma diləyirəm. Həmçinin başqa bir hissə. Əbu Musa Taala rədiyəllahu anhu, Nəbi sallallahu alayhi və səlləm qaldı, "Lə Musa, əl-əduluka alə kelimə min zənzil cənnə." "Qul məhə ya rəsulullah?" Bğabeya sallallahu Peyğabə s.a.v ona deyir ki, Yə Əbu Musə, mən sənə cənnətin xəzinələrindən olan bir kəliməni göstərimmi? Onu deyimmi sənə? Hənsə ki, o kəlimə cənnətin xəzinəsi adlanır. Dedim ki, Ya Rasulallah, o kəlimə hansıdır? Nədir o kəlimə? dedi ki, Lə xəvlə və lə huvvətə illə billə. Bu zikirdir. Yəni, güc və qüvvət yalnız Allahdandır. Yəni, Di hadis Abu Hurayra radhiyallahu anhu marfu'an 'ani Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qaal: "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisaan, thaqilatani fi al-mizan, habibatani ila al-Rahmaan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-'azim." Abu Hurayra radhiyallahu anhu, Peygamber sallallahu alayhi wa sallam böyle buyurmuştur. Yani iki kelime vardır ki, dilde güngül, terazide ağır ve Subhanallahi alazim. Və bunada ədiyəklər <gülüyor> çoxdur, <gülüyor> hesab əhval. Fəhmisində başqa zikirlər vardır, eee məqamlara, hallara münasib olan. Əl-Əndlus kimi təəllümüha və sual əhl-i ilimdən onha. Fə ki, o zikirləri öyrəndin və ilim ehlindən soruşdun bilməyənləri. Ləstiyəm ədiyən va'idül Qur'an-ı Şərin və sünnə-nəbaviyyə Şəriyə və Və qədə əvrədən İmam Müslim hissa istə əsərində zikirlər və dualar, qiyməsi zikirlər və dualar yəni, qeyd etmişdir. Yəni onları öyrən ki, əzbərlək ki, və rayət et ki, və ailədə də və da onu öyrək ki, nicət çapasaq. Bundan sonra gəli dayaqlardan üçüncüsü zəkətdir və uşaqları da zəkət vermək üzərə tərbiə etmək. Məlşarət üzrə, namaz üzrə və sonra da gəlir ki, zəkat vermək üzərə tərbiyyətmək. Və zəkat da Allahın kitabında namazla yanaşı gəlir. Və birçok ailelər dəcək ki, Allah-u Teala bunu əmr edirək, buyurur ki, وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاتَ وَالْقَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Namaz kılın, zəkat verin və rükü, rükü edənlərlə bərabər rükü edin. Və həmçinin onu yerine yetirənləri Allah xalə tərifləyərək buyurur. İnnellezine amanu və amilus salihati və aqamus salata və atuz zakata lehum əcrundə rabbihim və la xovn əleyhim və la hum Və kəsər iman gətirənlər və salih əməl işləyənlər, namaz qılanlar və zəkat onların Allah qarşısında əcri vardır və onlara heç bir qorxu olmaz və onlar da məhzun olmazlar, kədərlənməzlər və onların əcrinin, yani zəkat verənlərin əcrinin beyanı barədə Allah təala buyurur: "Və namaz qılanlar, və zəkat verənlər, və iman gətirənlər, Allah və axir Namaz qılanlar, zəkat verənlər və Allah'a qiyamət gününə iman gətirənləri Allah təala böyük mükafatını əjni verməkdir. Və bu yeməq iman və İslamın əlamətidir. İmanın və İslamın nişanələrindən olması ibarətini Allah Taala buyurur. Təyin isə bu vəqamussalata və etu zekata səfihwanukun fid onlar tövbə edib, namaz qılsa və zəkat versələr sizin dində qardaşlarınızdır. Bax, yəni həmin usul-ü din, əlli ki təqdirə alə şərail-ü usul və nəbiyin fi qıptə İsa alayhissalam və həm zəkatın dinin Çünki raməllər və rəsuluların şəriətində bu gəlişdir. Necə ki İsa əleyhissalam qəssəsində gedir. Məryəm surəsinin 5 ayədə: "Vəltani əs-salati vəz-zəkatə mədüm tuhayya." Yəni nə mənə namazı və zəkatı tövsiyə etdi. İsmayil əleyhissalam qəssəsində: "Vəkəne yaqul əhləhu biṣ-ṣalāti vəz-zəkatə vəkən an O ailəsinə namazı və zəkatı əmr O da bilinin qardaşında razı, Allahın razı qalmış, razılıq qalmış kimsələrdən indi. Bəli, ki, ümmü peyğəmbərlər barəsində Allah qərarı buyurur. Və hünə ilayhi fi'l-xeyrat fə və iqaməss salat və icta'əz zakat və kanu 23-cü Biz onlara yaxşı işlər görməyi, namaz bulmalı və zəkat verməyi vəhy etdik və onlar bizə ibadət edən kimsələr idi. İmam Səhəd r.a. deyir ki, Aqq salat və zəkat ələl xeyrat və hu min aqq bil qasqı aləl amri şərəf hətiynin ibadətiynin və burada namazın və həmsin də zəkatın ümumi xeyr işlərindən yanaşı gəlməsi, onlara bağlayıcı olaraq qoşulması və bu iki ibadətin şərəfli olması bildirir. Yəni, ümumilik də namaz da, zəkat də xeyrli işlərin şərhini daxildir. Səhədə Allah qədər deyir ki, biz onlara xeyir işləri görməyi və yetdik. Xeyr isə deyildi zaman, yəni şərhsə namaz da, zəkat da daxildir. Lakin burada zəkatın da namazın da ayrıca ayrınca o iki ibadətin şərəfli olmasına və sədirətli olmasına bildirir. Əvliyən məkammələ u ma kə məmərə umirə tan qayiman bihi və men dayyam salləmatə vəhu məqya. Və həmişə onları kâmil sürətlə yerini yetirərsə, yəni namazların orucu kâmil sürətlə yerini yetirərsə buyurulan şəkildə, elə bir ki, o insanın artıq dinini saxlamışdır. Və onları zəhəyədən isə, artıq başqa əməllərini daha gücəyədə zəhəyədəcəkdir. Və liənnə zəkər əfdəl əməl əlləzi fihəl-ihrəm ilə xalqihim? Çünki zəkər yani əməllər içərisində e, dəndələrə insanlara ihsan olan ən e, əstil əməllərdən وَاَفِ اَنَّا الزَّكَةَ تَسْتَوْجِبُ رَحْمَةَ اللّٰهِ Və həmçinin zəkat verməyin, <Gülüyor> Allah'ın rəhmətini qazandırması barəsində Allah-u Teala buyurur قَالَ عَلَىٰ لِهُصِيلُ بِهِ مَنْ اَشَىٰ Allah-u Teala buyurur ki, ə'rəb fələcudallə 6. ayədə Mən əzabımı istediğime dastıracam. وَرَحْمَتِي وَتِعَدْ كُلَّ شَيْءٍ Amma rəhmətim isə her şeye hâb etmiş فَتَأَكْتُبْهَا لِلَّذ۪ينَ يَسْتَقُونَ وَيُطُونَ زَكَاتَ وَالَّذ۪ينَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Fə Allah-u Teala buyurur ki, mən rəhmətimi yazacağım kimlərə o kəslər ki, yəni günahçlardan, Allah'tan qorfu günahçlardan çəkinirlər, zəkat verirlər və ve ayələrimizdə iman gətirirlər. Yəni, artıq ayə bildirir ki, zəkat verməkse Allah'ın rəhmətini kazandıran əmərlərdən sayılır. Afiyyə sıfatı mütəqinəl-əl-muhdədîn və Allah-u Teala doğru yolda olan kulların səsif arəsində buyurur ki əlləzînə imməhkənəhu fəl-arv əqamu sələt və ətəhu zəkət və əməru bil-mərufi və nəhəhu ənil-muhdədîn Və kəsəl onları yer üzərində yerləşdirdiğimiz zaman onlar namaz qılarlar Zekat verərlər, yaxşına əmrlədip pərdən çəkindirərlər. Və hər gün Allah Taala salih. İtar, qadınların ictəsi var adına ki, və aqinə salata və atinə zekata və atinə namaz qılın, zəkat verin Allah'a və ve rasuluna itaat edin. Yəni Allah Taala yəni qadınlara xüsusi bu əmr و النصوص في فضل الزكاه واهميتها في استقرار الحياه الاجتماعيه وعظم اثارها اقرب اكثر من ان تحصى يعني زكاه كون كنزت مبارك سنه يعني onun mühimliyini varəsində yani bu ijtimai hayatın bərzərar olması varəsində ve həmçinin başqa onun təsirləri varəsində çoxlu sayıılmaz zərərillər vardır ولئن استقرت بهذه المسائل من الاهميه والمكانة والفضل كان تربيه المسلم عليها منذ الصبا نفسنا شرعيا Yəni, zəkatın da belə bir mühüm dərəcəsi olduğuna görə, təziləti olduğuna görə və müsəlmanın da və müsəlmanı da balacalıqdan zəkat üzərində, zəkat vermək üzərində tərbiə etmək şəri məqsədlərdən sayılır. Etəsulə aleyh həl-ü kibar. Yəni, balacalıqdan uşaq e, zəkat vermək üzərində tərbiə olunmalıdır ki, böyüyəndə ona atın olsun, çətin gəlməsin. Və böyüyəndən sonra ona artıq Yəni könülün qoçluğu ilə olaraq iman tərəfdən onu yerini yetirsin. Və sərfiyətul vuld ala zəkat hissiyə və etmək bu terbiyenin iç məsələlərindən sayılır. Və həmçinin bu bunu da həyata keçirmək axıları ötləsinə düşür. Və təlbiyyətü aləyətə əsəri su rəhmə bilməsə uşaqları qalacaq onları nəfsində yəni bunu yerləşdirmək, yəni onları zəkat verilmək üzərlə təlbiyyə etmək onların köksündə miskinlərə qarşı rəhmət yerləşir, yerləşdirir. Və həmçinin də fağırlara qəsublulara möhtaclara qarşı e, şəfqət yaradır. Və yuraqibu fi sulati rahim və isai dil qurbah haqqahu. Və hamçinin qohumluq əlaqətlisini əlaqələrini birləşdirməyə və qohumlara haqqlarını ödəməyə rəğbətlendirir. çünki insanların ən xeyirlisi insanlar üçün xeyirli olandır. Tilka əxlaqiyyat zekati ki yezrahu al-islam fil muslim. Və bu da dəzəkatın əxlağındandır ki, hansı ki, İslam müsəlmanın köksündə bunu yerləşdirir. Yəş'uruhu bi şüur cəmii, əlməbni ələl ənəl müştəməz ədəmi güniyən vəxid. Və bu da insanda elə bir mislər oyadır ki, yəni İslam cəmiyyətinin bir olmasını, bir bina kimi olmasını və öz aralarında bir-birinə şəhqət edən, rəhm bir cəmiyyət olmasını bildirir. Lə qəfə beynə təbir və təğir və vələ beynə qavir və dair Və o da bildirir ki, artıq bu cəmiyyət eyni səviyyədə olan bir cəmiyyətdir, böyüklə kiçik arasında, güclü ilə zəyif arasında və hakimlə məhkum arasında heç bir fərq olmadığını bildirir. Və minələ təli bilə deyən və anestukəl abawan ki rəstil yəni valideynlər ə, uşağın kürsündə başqa bir mənalar, yəni yerləşdirmələr, islami mənalar Iı, və o əxlaqları yerləşdirmələrdir. Onlardan həmçinin ta'riqu bi hayati faqir və al-fuqara və al-wasat, yəni kasıbların həyatını, fəqirlərlə uşaqlarla danışmaq, hansı yəni, yəni, ki, mühtaçlar. Wa annam min al-muhtajin man yabitu bila ma'wa wa bila ssa, yəni uşaqlarla danışmaq elə mühtaçlar var ki, onlar evsiz yaşayırlar, yəni evsiz gecələnirlər, küçədə, küçədə gecələnirlər. Və onların, yani gecələnə üç gündə azalanmaq üçün bir yerləri yoxdur. Və onların geyinmək üçün paltarı yoxdur. Wa minhum men yabit taamiyan bila'aşa, bila'aşa və onlardan elələr vardır ki, yani ac qarnını yatırlar. və al-baisul taqil və al-qari və al-armal və bil-sabil və al Ve nazlundu altında başlanan dul qadındır, ölkəsindən qovulandı, cəzailərdir. WhatsApp bir uldan bildirik alətlə və təlimi və uşaqlara da bunları bildirmək müxtəlif müxtəlif bir vasitələrlə uşaqlarda o istəkləri yaradır. Yəni insanların o çatdıqların, yəni məlumatlaşmasını artıq bilir. Əncə Allah xala buyurur: "Əmməl yetima fəla taqhar və əmmə sâila fəla tənhar və əmmə bi-ni'məti rabbika fəhaddəs". gəldikdə isə onu ağlama, yəni onu qorma və dilənçiyə gəldikdə isə onu ağlama və lakin ni'mətinə gəldikdə isə onu danış. O, yeməyə təamələ hobbə miskīnan və yetīman və asīran və 8-ci cüzdən surəti. Onlar yeməyi yeyirlərlər. yani onların o yeməyə istəyi olduğu halda miskinə, yitmə və ətilə o yeməyi yerərlər. Tadrib u amali alai zəkat və zəkat bən yu'ti al misakin zəkat və al sadqa al tabi al mənavələ. Fəhimsib bundan sonra da uşaqları yəni əməli şəkildə öyrətmək, yəni zəkat verməyə, yəni belə müəyyən qədər yəni pul verilir ki, onu miskinlərə ə çatımlara verir. Əgər uşaq indi və ya birbaşa təsəvvür edir ki, o bir və şəxsiyyət və hesab edir öz əli ilə o mühtaclara pul zaman və artıq bilir ki, özünün də bir şəxsiyyət, şəxsiyyət olduğunu bilir. Və həmçinin cəmiyyət özünün də bir cəmiyyətdə bir fərd olduğunu bilir və özünün də bir rolu olduğunu bilir. Və öyrənir və bunun xilalı dərk edir ki, mənalı Bunun səbəbi ilə də o ə başqalarına rəhmet etmək, dağlaqla onu da xərləmək, şəfqət etmək, şəfqət etmək və, və bir-birinə yardımlaşmaq bu kimi mənaları əldə edilir. Heyna yaqib ba'du ala ba'du yanhamu gani fakirhum. artıq, bir-birlərinin o cəmiyyət bir öz aralarında bir-birinə şəfqət göstərir və varlı insanlar çatdınlar rəhmedir. Lə baləni muqabel, bəl aməni bi xlaq-ı İslam, heç bir qarşılıq yəni, gözləmədən Əxminə bu İslam əxlaqına uyğun olaraq innamə nuṭʿīkum liwəjhi llāh, lā nurīdu minkum jazāʾan wəla şükūra. Həjətina, İn-tah surə ayədə keçir. Yəni biz sizi yalnız Allah rəzası üçün gecizlik sizdən əks tələb gözləmirik. Ondan mükafat və təşəkkür də gözləmirik. Qəlmə lil-əbəyīn an yətəfəṣṣal ṭamā ilə və la yəkmil hādəl-cānibət-tərbiyə. Bu onun görənə vəzifələr, yəni buna diqqət yetirilməlidir və bu məsələyə səhlənkər ya naşı maldır çünki yəni uşaqlar yəni yəni ümmətin gələcəyidir. Onun la həmçində bunu daha da gücləndirən amillərdən də biri odur ki, yəni şəriətin hətta uşağın malında da zəkatı vacib etməsi. Yəni e uşağa miras tərəfindən mal düşsə, yəni uşağın malında zəkat vardır. Həmçinin əgər bir insan ağlı yoxsa, onun da malı varsa, onun malına zəkət düşür. Çünki Allah da Quranda buyuruyor ki, Qoz min əmvəliyyin sadəfatən Qutaxirun və tuzəkdim Bihəsən onların mallarından sədəqə götür. Onunla, o sədəqə ilə onları təmizlə, façlandır. Ə, yəni, bu da onu bildirir ki, yəni, insana zəkət düşməsi üçün mükəlləf olması şəxdiyir. Hətta dəli də olsa belə, əgər onun malı varsa, yəni, o dəliyə baxan insan və yaxsı uşağın sahibi ona Yəni onun zəkası onun malından zəkasını çıxıtmalıdır. i ilman ola bilə bilə yolun axir və təlim ala nə yüncə müslim yəşədirə bilə vəcəllə fə innəhu yətəlü yətəlü yəuməttəqam. Əsas məsələ uşağın imanını daha da çoxatmaq, qiyamətə olan imanıdır və ona bildirmək ki, onun xəlidliyi müslimən nə xəliyisə Allah yolunda elə bir ki, onu xəlidədir qiyamət günü üçün. O gün ki, artıq qarşılıqlı azlanma günü aslanır, onun üçün saxlanacaqdır qorunu saxlanacaqdır. İbrahim ibn Əzəm Rəhiməullah deyir ki, "Wa amma s-sā'ila falā tanha." Bu ayə və sen sən dilənçiyə gəldikdə onu acılamaz. Ni'mal qomsu aldi. Onlar, yəni dilənçilər nə gözəl qolundur. Yaḥmilūna ẓā'idana ilal-ākhira. Bizim azıqımızı axirətə aparırlar. İbrahim nəxəyə Rəhiməullah deyir ki, "Əs-sā'ilu barīdul-ākhira." Deyib, diləncə edib ki, ahirətə atılan bir yolcudur. Sizin birinizin qalqısına gələrək, sizə deyib ki, ailənizdə bir şey göndərmək istəmiyirsiniz. Deyib ki, ona verilən, Allah yolunda çıxarılan hər bir şey onun üçün saxlanılır, kiyamətdə onun qəsəsini görəcəkdir. Və bundan sonra gələcəklərdən yani oruc, yani uşağı həmçinin oruc üzərə e, tərbiye etmək. Asıyanı günlər, yəni oruc bir qalqandırdır. Və siyam-ı tərbiyyətinin nəfsi ələ oruc insanın nəfsini gözəl əhləf üzərə tərbiyyələndirir. Və həmçinin insanın şəhbətlərini cilovlayır. Nəfsini cilovlayır. Və təvciyyəl-nəhvəl-xəyir vəl-qədiyilə və insanı seyir və fəzilləti işlə yönəldir. Və oruc həmçinin tərbiyyətə ən əsas məsələrdən sayılır. Və həqfuna fəbb Əlim nəyyubətə səyyəət vəl fa və Ramazan orucunun təzili əvəlində bizə kifayətdir ki, onun günahları silin, siliy dəğiləri qaldırması. <om> Necə <simple> ki, Abu Hurəra rəziyallahu anhu rivayətində gəlib Peyğəmbər sallallahu buyurmuşdur: "Mən sənmə Ramazanı imanən və ihtisabən vəfır lehuma ma taqaddəmin min dənbi ayy bil hisab." Ramazan orucunu iman gətirərək, iman gətirərək və savabını Allahdan umaraq tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanır. صوم يوم من ايام السنه يباعله الله به وجه المسلم عن النار 70 yani Ramazandan elavaze Allah yolunda bir gün oruz ukmak sayesinde Allah taala o musalmanın yüzünü cehennemden yetmiş pay il yani 70 il uzaklaştırır dedi ki Abu Sa'id el-Khudri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki men <Susur> soma yauman fi sebilillah bir kimsə Allah yolunda bir gün oruç karsa, Allah-u Teala onun üzünü cehennemden yetmiş payır, yani yetmiş il uzaklaştılar. وَكَمَا اَنَّ مِنْ فَضَالِصْوَ مَا تَجَفْ عَنْ عَدَالِصْ تَعِيلِ Hemçin orucun fesletlerindendir ki, cehennem ateşinden, odundan, azabından uzaklaşmak. فَا اِنَّ عِظَمَ الْأَجْرُ وَالْمَثُوبَ مِنْ لَوَازِمِهِ وَهُوَ اَمْرُ مُصْطَرَبْ فِي الْصُومِ بِح Yəni əzabdan da uzaklaşma, o böyük mükafatın seleb etdiyi şeylərdədir. Əgər oruçun böyle bir sevabı mükafatı varsa, o hemçinin cehənnəmdən de uzaklaştırır. Abu Hurə r.ədə gələn rəvayətə Peygamberin sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, qaləlləh azə və cələ, Allah səhədə buyurur, Kull aməl ibn-i ədəmə ləvv illə səyən fəhvə liy və anə eczi bihî fəvelləzî nəbs-u muhamməd <gülüyor> Adəm-i Allahsının hər bir əməli onun üçündür, orucdan başqa. O mənim üçündür. Onun mükafatını mən verəcəyəm. Bəraq, Yəni Əl-Əsələm deyir ki, Muhammedin nəfsi əlində olana and olsun ki, yəni Allaha and olsun ki, orucdunun orucdanı ağzından gələn i, o qoku Allah qatında müş qoksundan daha üstündür. Və idər zükrə somu Ramazan zükrə məhv qarin və huvəl qiyamu ləri huvəl də'ə salixin. Və Ramazan orucu zikr zaman onunla yanaşı, həmişə onun yoldaşı olan, yəni gecə namazı da e, qeyd olunur, e, gecə namazda salih insanların həmişə adəti olub, mütəqillərinin bir yolu olmuşdur. Deyəcə ki, Abu Huray radiyallahu anhından gələn rəaliyyətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان gecələri iman gətirərək və səbəbini Allahdan umara qiyamdə keçirən kimsə, namaz qılan kimsenin keçmiş günahları bağışlanır. Walakin al-shahrus-sawm fi hayat al-muslim və ruhaniyyə, la ya'rifuha ghayruhu, fa inna qism al-muslim yurbə əla hadi ayının, Ramazan ayında olan orucun müsəlmanın həyatında Yəni onun dərəcəti var, xüsusi dərəcəsi və xüsusi gözəlliyi var və bunu Məslimandən başlaq bilmək. Və buna görə də Məsliman uşağı bu tərbiət üzərində balaca vaxtlarından artıq təchə te biləndən sonra, yəni müəyyən yaşının 5, 6, 7 yaşlarından sonra bunun üzərində tərbiyələndirmək lazımdır. Heyyətə mərəta alaqə nəfsini və bununla əl-məkl və əl-məş artıq vərdiş etsin, nəfsini giloğlamağa yəməyə qarşıdən saxlamağa, cahilliyə, yalana qarşıdən saxlamağa. Va sad ma'yan ta'unhu saim, as ki oruclu, oruc günündə başqa nə kimi əməllərdən çəkinirsə və ona da artıq dairiş etsin. Va yasul alay hal al kibal siyam ramadan va qiyamuhu və böyygəndən sonra da gec ramazan orucunu tutma. Va ramazan gecələrini qiyamla keçirmək ona daha axın olsun. Va semel maqasid və axlaqiyyatis olan Yəni, o əhlakları sen fikirləşir. Də ki, Ebu Hürr radıyallahu anhəmzə gələn rəvayəttir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və selləm buyurur ki, İlə asbəhə ahədiküm yəvmən səimen fələ yərkut vələ yəkhal fəinimrún şəhətəməhə və qātələhu fəliyəkud inni səimun inni səimun Sizdən biri, oruçlu olaraq sabahladığı zaman, yəni oruç tuttuğu gün artıq bir sözler söylemesin, şu sözler danışmasın və cahilliy etməsin. Və bir kimsə söyməyə və ya hədə vurmağa qapdığı zaman desin ki, mən orucluyam, mən orucluyam. Yəni birinci 2 dəfə deyir ki, mən orucluyam, ona xatırlatmaq üçün və ikinci dəfə isə işte öz nəsini xatırlatmaq üçün. Walaitaqa min atadarrub Yəni uşağa da yəni vəzifələndirmək üçün Nə gözəl olardı ki, tədric ona, yəni vərdiş elədirsən e, və necə ki, şəriətdə də oruc tədricdən gəlmişdir. Orucun fərz olması tədricdən gəlmişdir. Birinci gəlir ki, təsbih təvhid, vədətu ilay və tərfiq kaqatu'l aqida. Qıla tə ahki alhti məhdi. Yəni dövründə əsas iş təvhidi möhkəmləndirmək, ona çağırmaq, bundan ibadət idi. Və şeyu nsel sala va fi qaulun waz zeka kabu namazdan başka bir şey farz olmamış esas mesela tövbi edilir ve bir qovla görə də zəkan hastalığı yup ki som yum vahid faqat fil am wa huwa yum ashuran ma al sonra gəlir il arzinde bir dəfə ashur orucu fərzdir bir dəfə ashur orucu fərzdir va tuat yu umul mu'minin ashur rəziyallahu anha bi qaul Aşı anamız radiyallahu öz öt sözü ilə açıklayır ve buyurur ki, Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmuru bilsiyami qablen yufra da Ramazan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucu fərz olunmazdan evvel aşıra orucunu emreder. Fe ləmmə fürida Ramazan Kâne men şəhətəmə yəmə aşıra oman şəhətək. Ramazan fərz olunandan sonra isə isteyen aşıra gününü oruçları isteyen tutmazdır. Yani Ramazandan evvel aşıra günü Gününün orucu fərzdir. İldə bir oruc. Vəqul Cəbir ibnəs-Səmura rəziyallahu tənahu rəsulullahə yəmürə bil-siyam yevm əşura və hüsnən əleyhi və yətəahədun əndə və ləmmə fəridə Ramazan. Ləm yəəmun və ləm yənhənə və ləm yətəahədun əndə. Əsə Ramazan fəvəsilən bizə aşur gününü oruc ömr edərdi. Yəmona həvəsləndirərdi. Ramazan fərz olunduqdan sonra bunu əmr etmək və qadağan da etməməzdir. 3-cü gəlir istəbəb son Sonra gəlir, Ramazanın müstehəb olması. Ramazan orucu ilk evvel müstehəb idi. Hatta qadir olanlara bile. İstəyən tutardı, istemeyən tutmazdı ve yerine filyev edərdir, yedirdilerdi. İlk hadistə gəlir, Selam-ı İzhün-Əkvə' əl əl əl əl əl Nədir? Yəni, bir fidyə vəymək, bir miskiniyə gün hər gün əvəzmək. Kəni mən aradan yuhdur <gülüyor> və yəttədi, həttə nezirətə əyətlədi, bəədəhə fənətəxətə. Və ilk tefə isteyəndi, oruç tutmazdı, oruç tutmazdı ve ısrar edərdi və əvəzmək fidyə vələdi. Artıq sonraki əyətə bunu hükmünü sildi. Başka rivayətə gəlir, Müslimləm. Yəni, Selameynə əhvalə rəbi fi ramadan alə xir rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm men şəhr olan şəhr bi ta'am miskin hətə ünzilət hazi əyə. Ətə rəbabə farsan dövründə ramadan ayında isteyən oruç tutardı və tutmazdı lakin əvəzə bir miskinə yedizdirərdi və bu ayə nazil oluna qədər. Fəzələ surə 85 ayə Allah təala buyurur həmən şehri min kumun şəhrən yaṣumun. Yəni sizdən ay görən oruç tutsun. Artı əmir gəlir. Yəni, burada şəhət bunu bildirmək istəyir ki, əsək oruc fərc olunanda belə tədricən gəlirsə, yəni uşaqlara da bunu tədricən yəni, öyrətmək və əlçilətdirmək daha ə, yaxşı olardı. Ə, sonra gəlir ki, Vücub-ı Siyem Ramadhan bir şartı qısaq ində qurubu şəmsi mənləmi etəməsken fə aləyh mutəbəətü Siyem ilə qurubu şəmsi minəl yumi təlif. Ramadhan Yəni, orucunu dördüncü gəlir ki, e, vacibliyi iftar etmək şərti ilə günü baxdığı zaman təməlləm yetəməkən, əgər iftar edə bilməzsə, onda sonrası günü davam etdilməli idi. Yəni, bütün bunlar hansı tərsib ilə gəlmişdir. Və təqə qələl ümmətl-müslümə əl-müslücə tərbiyyətl-i təfli və təqədə aləqqiyyəm ilə ətəqə qələtl-i təmir buna görə də müsəlman Yəni ananın üzərinə düşən odur ki, məsuliyyətdən bir ki, uşağı onun düzəlişində tərbiyə etmək, orucələr keçirmək, əgər buna gücü çatırsa, ə, o tərbiyə yaşı deyil ona. Yəni həddiullah çatmazdan əvvəl olan dönəmlər 7 yaş. Bu və Bunu da öyləşdirmək, rəşidləşdirmək artı o qayğıdır, ananın ağlına, onun gözəl idarəçiliyinə qayıdır. Və biz gəlin baxaq, o vaxt analar necə uşaqlarını öyrədərlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi rubey bint Muaviz rəziyallahu Aşura ila qura al-Ansar. Rubey bint ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axira günü səhərdə Ansarların kendilerine bir əşi göndərərək belə dedi Mən asbaha buhtıran fəl fəl fükümümə bəqiyyətə və mən asbaha zəimən fəliyatun. Eğer bir kimse, e, yani ısrar ederek sabahlıyorsa, yani sabahladığın zaman oruc niyəti olmuyorsa, e, atıp tamamlasın. Hatta yiyirse bile orucunu tamamlasın. Eğer bir kimse orucunu yani, sabahlıyorsa, orucunu dağım etsilsin. Qâre fəkunnə nəsvmü və nəsvmü səvvəmə səbiyənənə. Əz-Zauq deyir ki, sahabi qadrun biz o gün oruc tutardık və uşaqlarımızı da o gün oruc tuturdu. Wa naj'al lahum lu'ba min Biz onlar üçün uşaqlarımız üçün yumdan yumdan e, oyuncaqlar düzəldirdik. Ve ila datha ahadun ala at'aman a'taynahu, onlardan biri, uşaqlardan biri yemək üçün ağladığı zaman oyuncak verəldik. Hatta yakun 'inda al-iftar, iftar, i̇ftar vaqti çatana qədər H.ə. deyir ki, əl-cümhur ələ ənə və lə yəcəb üstəyəm ələ mən dünəl-qlub. Lakin bu acibliyə cümhur deyir ki, əl-həczi buluğa çatmayana lacib deyildir. Lakin sələtlər, yəni istəhət böyürdürlər ki, uşaq əyəl-təqəsi varsa, onu tutmağa yaxsır ki, balacalıqdan onu öyrəşdirəsin. Və minə əsəli billəti tutfə qəsətləqə əsələn beynət bir məşələtək, onları ki, listar Və həmçinin uşağın nəsdində əsas irsalan üsullardan da bir də odur ki, yəni cemaat şəklində iftar etmək. Cemaat şəklində, yəni fürsüz, süfrə üç üç arxasında ə, iftar etmək, həm uşağa iftar zamanı olan duaları öyrətmək ə, və bu da hər Ramazanda, yəni gözəl fəqahiblərdən əlamətlərdən sayılır, Ramazan ayında yəni cemaat şəklində bu əməllərin yerinə yetirilməsi və həmçinin atanın öz e, uşaqları məscidə gətirilməsi tarariz namazı üçün kullu təskubu, və kullu həzih məzahir təzqubu və bütün bu təzahürlərinin hamısı uşaqın qəlbində sevinç yələrdir. qətərağım yüqbülü ələsiyyəm bəyəssin mənşərihə və bundan sonra görürsən ki, uşaq artı oruç tutduğu zaman rəqbətlə, yəni sevinərə, könül xoşluğu ilə ya ni orucdur. və haddən əvəz sonra əgər <gülüyor> valideynlər başqa rütublarla da həvətləndirərlərsə öz uşaqlarını oruc tutmağa bu daha da gözəl. Və bundan sonra qalıb 5-ci həcc üzərində uşaqları tərbiyə etdirmək, şabqad yerlərdən inşallah bu qaydənə Allah razı olsun.